Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma, Pista 34 Nici nu-mi trecea prin minte măcar să mă împotrivesc. Eram zdrobit de uimire și de groază. Ei îmi cătușele mă legară de coada unui cal și mă duseră la Nims. Fusese să urmări de un vameș. El mă scăpase din ochi în fața hanului, dar își închipuise că acolo aveam să-mi petrec noaptea. De aceea și-anunțase camarazi și sosiseră o împreună tocmai la timp ca să audă împușcătura și să mă prindă în mijlocul unor asemenea dovezi de vinovăție Încât mi-am dat seama numai decât că va fi greu să mi se recunoască nevinovăția De aceea nu vedeam decât o singură scăpare Primul lucru pe care îl cerui judecătorilor de instrucție a fost rugămintea de a căuta pretutindeni un care abate busonii care ar fi poposit în timpul zilei în hanul Pondiugar. Dacă povestea auzită de mine fusese născocită de Caderus, dacă abatele busonii nu exista, îmi dădeam seama că nu mai aveam scăpare afară de cazul când l-ar fi prins pe Caderus și el ar fi mărturisit totul. Se scurseră astfel două luni, în timpul cărora trebuie să o spun spre lauda judecătorului meu, se făcură toate cercetările pentru a-l găsi pe cel cerut de mine Îmi pierdusem orice nădejde Caderus nu fusese prins Urma să fiu judecat la prima sesiune, Când în ziua de 8 septembrie Adică la 3 luni și 5 zile după crimă Abatele busonii pe care nu mai nădăjduiam să-l văd Veni la temniță spunând că aflase despre un deținut care voia să-i vorbească Auzise lucrul acesta la Marsilia, după câte spunea, și se grăbise să-mi îndeplinească dorința. Vă închipuiți cu câtă înflăcărare l-am primit. I-am povestit tot ce văzusem. I-am vorbit plin de neliniște despre diamant. Și împotriva așteptării mele, el mi-a spus că povestea era adevărată de la un capăt la altul. Împotriva așteptării mele de asemenea, a crezut tot ce i-am spus. Și atunci, atras de milostenia lui blândă, găsind în el o cunoaștere a obiceiurilor din țara mea, gândindu-mă că iertarea singurei crime pe care o săvârșisem s-ar putea să coboare de pe buzele lui atât de milostive, i-am povestit sub legământul spovedaniei întâmplarea de la Otui cu toate amănuntele ei. Ceea ce nu făcusem decât dintr-o izbucnire a inimii, avu aceeași urmare ca și cum ar fi fost făcută din calcul. Mărturisirea primului asasinat, pe care nimic nu mă silea să-l destăinuiesc, îi dovedi că nu-l săvârșisem pe cel de-al doilea. Și abatele mă părăsi poruncindu-mi să nădăjduiesc și făgăduindu-mi să facă tot ce-i va sta în putință ca să convingă pe judecător de nevinovăția mea. Am avut dovada că, într-adevăr, s-a îngrijit de mine când mi-am dat seama că traiul în temniță mi se îmblânzește încetul cu încetul și când am aflat că mă vor judeca alți jurați în sesiunea următoare în locul celor ce fuseseră adunați. În răgazul acesta de timp, soarta făcu să fie prins în străinătate ca de rus. Readus în Franța, el mărturisi totul Aruncând vina premeditării și mai ales a atțării la crimă, asupra nevestei sale. Ucigașul fu osândit la galere pe viață, iar mie mi se dădu drumul. Și atunci ai venit la mine cu scrisoarea din partea abatelui Busoni? întrebă Montecristo. Da, excelență, abatele mi-a purtat o grijă vădită. Meseria ta de contrabandist te va duce la pieire, îmi spunea el. Dacă ești din temniță, lasă-te de ea. Părinte, îl întrebai eu, cum vrei să trăiesc și să-mi hrănesc, biata cumnată? Unul dintre credincioșii mei, îmi răspunse el, mă prețuiește foarte mult și m-a însărcinat să-i caut un om de încredere. Vrei să fii dumneata omul acela? Am să te trimit la el. Părinte, striga eu, cât ești de bun! dar îmi juri că nu o să mă căiesc niciodată că te-am trimis la el? Am întins mâna și am jurat. Nu-i nevoie, îmi spuse el. Îi cunosc și îi iubesc pe corsican. Iată recomandația mea. Și scrise cele câteva rânduri pe care vi le-am adus și pe temeiul cărora, excelența voastră a avut bunătatea să mă primească în slujbă. Iar acum vă întreb cu mândrie excelență, Ați avut vreodată vreun motiv să vă plângeți de mine? N-am avut, răspunse Montecristo, și mărturisesc cu plăcere că ești un servitor bun, Bertuccio, deși ești neîncrezător. Eu, domnule conte? Da, tu. Cum se face că, având o cumnată și un fiu adoptiv, nu mi-ai pomenit totuși niciodată nici despre unul, nici despre celălalt? Vai, excelență! Rămâne să vă povestesc acum partea cea mai tristă a vieții mele. Am plecat spre Corsica. Vă dați seama cât eram de grăbit să o revăd și să o consolez pe biata mea cumnată. Dar când am ajuns la Roliano, am găsit casa Andoliu. Se petrecuse acolo o întâmplare groaznică pe care vecinii n-au uitat-o nici până azi. După sfaturile mele, Biata Asunta se împotrivise cerințelor lui Benedetto, care în fiecare clipă îi cerea toți banii din casă. Într-o dimineață el o amenință și dispăru întreaga zi. Ea plânse căci draga de Asunta îl iubea ca o mamă. Când se înseră, ea îl așteptă fără să se culce. Pe la 11 noaptea, Benedetto se întoarse împreună cu doi prieteni, părtași obișnuiți ai nebuniilor lui asunta ai întinse brațele, dar ei o înșfăcară și unul dintre cei trei, tremur la gândul că s-ar putea să fi fost chiar diavolul de copil, unul dintre cei trei strigă, să ne jucăm de interogatoriul și o să ne mărturisească ea unde ține banii. Vecinul Vasiliu tocmai plecase la Bastia. Acasă rămăsese numai nevastă sa singură și nimeni în afară de ea, nu putea nici să vadă și nici să audă ce se petrecea la cumnată-mea. Doi dintre ticăloși o ținură pe biata asunta care, neputând să creadă în posibilitatea unei asemenea crime, zâmbea celor ce aveau să-i fie călăi. Al treilea baricadă ușile și ferestrele, apoi se întoarse. Și toți la oaltă, înăbușind țipetele pe care groaza îi lezmulgea în fața pregătirilor acestora mai serioase, Apropiară picioarele Asuntei de jarul de pe vatră, nădăjduind să o facă astfel să mărturisească unde ascunsese mica noastră avere. Dar în timpul luptei focul îi aprinse veșmintele. Atunci ei îi dădură drumul de teamă să nu li se aprinde și lor hainele. Cuprinsă de flăcări, ea alergă la ușă, dar ușa era încuiată. Asunta se repezi spre fereastră, dar și fereastra fusese baricadată. Atunci vecina auzi țipetele groaznice. Asunta chema în ajutor. Peste puțin timp însă vocea ei fu nabușită. Țipetele deveniră gemete. A doua zi, după o noapte de groază și de tortură sufletească, când nevasta lui Vasiliu îndrăsnit să iasă din casă și să cheme judele care deschise ușa, o găsiră pe Asunta pe jumătate arsă, dar respirând încă, iar dulapurile sparte și banii dispăruți. Cât despre Benedetto, el fugise pentru totdeauna din Roliano. Din ziua aceea nu l-am mai revăzut și nici n-am mai auzit măcar vorbindu-se despre el. După ce am aflat veștile acestea triste, urmă Bertuccio, am venit la excelența voastră. N-aveam de ce să mai vorbesc despre Benedetto fiindcă dispăruse și nici despre cumnata mea pentru că murise. Și ce-ai gândit despre întâmplarea asta?" Întrebă Montecristo Mi-am spus că este pedepsa crimei pe care o să vârșisem, Răspunse Bertuccio Neamul vilforilor era un neam blestemat Așa e, șopti Montecristo cu un glas lugubru Și acum, excelența voastră înțelege, nu-i așa? De ce casa pe care n-am văzut-o de atunci? De ce grădina în care m-am pomenit pe neașteptate? De ce locul acesta unde am ucis un om? au putut să-mi pricinuiască tulburări a căror cauză ați voit să o cunoașteți. La urma urmei, nu sunt tocmai sigur dacă nu cumva aici, în fața mea, la picioarele mele, nu doarme Vilfor în groapa asta săpată pentru copilul lui. Într-adevăr, s-ar putea și asta, spuse Montecristo ridicându-se de pe banca unde stătuse. S-ar putea chiar ca procurorul regal să nu fie mort. Adăugă el încet Abatele Busonii a făcut bine că te-a trimis la mine Și tu ai făcut bine că mi-ai spus povestea Fiindcă de acum nu voi mai avea îndoieli în privința ta Dar flăcăul ăstuia cu numele atât de nepotrivit Lui Benedetto N-ai mai încercat să-i dai de urmă? N-ai căutat niciodată să afli ce a ajuns? Niciodată Dacă aș fi știut unde e în loc să mă duc la el, aș fi fugit ca din fața unui monstru. Nu, din fericire n-a mai auzit nici măcar pomenindu-se despre el. Nădăjduiesc ca a murit. Nu, nădăjdui Bertuccio, îi spuse Monte Cristo. Cei răi nu pier așa, căci Dumnezeu pare că ia în pază ca să facă din ei uneltele răzbunărilor sale. Fie, răspunse Bertuccio. Eu nu cer în rugăciunile mele decât un lucru. Să nu mai dau niciodată ochii cu el. Acum știți tot, domnule conte, urmă intendentul plecându-și fruntea. Îmi sunteți judecător aici pe pământ, așa cum Dumnezeu îmi va fi judecător în ceruri. Nu-mi spuneți oare câteva cuvinte de mângâiere? Ai dreptate și pot să-ți spun ceea ce ți-ar fi spus abatele busonii. Vilfor pe care l-ai lovit, își merita pedepsa pentru ce-ți făcuse ție și poate și pentru altceva. Iar Benedetto, dacă mai trăiește, va sluji, după cum îți spuneam, vreunei răzbunări divine, apoi la rândul său va fi și el pedepsit. Cât despre tine, n-ar trebui să te muștri de fapt decât pentru un singur lucru. Întreabă-te de ce atunci când ai smuls copilul din ghiarele morții, nu l-ai înapoiat mamei sale. Asta ți este crima Bertuccio. Da, domnule, asta e crima, adevărata crimă, fiindcă m-am purtat ca un laș. Odată ce i-am redat viața copilului, n-aveam decât un lucru de făcut, după cum ați spus. Trebuia să-l înapoiez mamei sale, dar pentru asta ar fi trebuit să fac cercetări, să atrag atenția asupra mea și poate să mă predau. Nu voiam să mor. Țineam la viață pentru cumnata mea, pentru dragostea de sine născută în noi, ăștia care vrem să rămânem întregi și victorioși în răzbunare. Și apoi, la urma urmei, poate că țineam la viață numai din dragoste pentru viață. Eu nu sunt viteas cum a fost bietul meu frate. Bertuccio și-ascunse obrazul în palme. Munte Cristo îl privi îndelung cu o privire în care nu se putea citi nimic. Apoi, după o clipă de tăcere, devenită și mai solemnă prin ora și locul unde se aflau, Monte Cristo spuse cu o tristețe neobișnuită în glas Ca să sfârșim cu demnitate discuția noastră, ultima cu privire la aventurile tale, dragă Bertuccio Ține minte cuvintele mele căci și eu le-am auzit rostite adeseori de abatele busonii Pentru orice rău există două leacuri Timpul și tăcerea. Acum, Bertuccio, lasă-mă să mă plimb o clipă prin grădină. Ceea ce pentru dumneata ca actor al scenei petrecute a însemnat o zguduire adâncă, pentru mine va însemna un simțământ aproape plăcut și va spori prețul proprietății acesteia. Vezi tu, dragă Bertuccio, arborii nu plac decât pentru că fac umbră, și umbra ea însăși nu place decât pentru că este plină de visare și de neluciri. Iată că am cumpărat o grădină închipuindu-mi că mi cumpăr o simplă ogradă împrejmuită de ziduri și n-a fost deloc așa. Pe neașteptate o s-a nimerit să fie o grădină plină de fantome care nu erau trecute în contract. Mie îmi plac fantomele. N-am auzit niciodată spunându-se că morții ar fi făcut în șase mii de ani atâtea arele câte fac cei vii, într-o singură zi. Du-te și culcă-te liniștit, Bertuccio. Dacă duhovnicul îți va fi mai puțin îngăduitor în clipa de pe urmă decât a fost abatele Busonii, cheamă-mă pe mine, de voi mai fi în viață și îți voi găsi cuvinte să-ți legene cu blândețe sufletul în clipa când va fi gata să o pornească la drum pentru grea călătorie care se cheamă Veșnicia. Bertuccio se înclină cu respect și plecă oftând. Monte Cristo rămase singur, apoi făcu patru pași înainte murmurând. Aici, lângă platanul ăsta, e groapa unde a fost depus spruncul. Dincolo e portița prin care se intră în grădină. În colțul de colo e scara dosnică, ducând în camera de culcare. Nu cred să mai am nevoie să-mi notez toate astea în carnet, căci iată înaintea ochilor mei, în jurul meu, sub picioarele mele, planul în relief, planul viu. După un ultim ocol prin grădină, Monte Cristo porni spre trăsură. Văzându-l gânditor, Bertuccio se urcă în tăcere pe capră lângă vizitiu. Trăsura a spre Paris. În aceeași seară, Sosind în palatul de pe Champelize, Contele de Monte Cristo își vizită întreaga locuință, așa cum ar fi făcut-o cineva care ar fi cunoscut-o de multă vreme. Deși mergea înainte, el nu deschise nicio singură ușă în locul alteia și nu porni pe nicio scară sau pe niciun coridor care să nu-l ducă exact acolo unde voia să meargă. În vizita aceasta nocturnă îl însoțea Ali. Contele îi dădu lui Bertuccio mai multe ordine în legătură cu înfrumusețarea și cu noua împărțire a locuinței. Apoi, scoțându-și ceasornicul, îi spuse Nubianului care îl asculta cu atenție. Acum e 11 și jumătate. Eide trebuie să sosească dintr-o clipă în alta. Au fost înștiințate cameristele franceze? Ali întinse mâna spre apartamentul destinat frumoasei grecoaice, care era atât de izolat încât, acoperind ușa cu o draperie, putei să vizitezi întreaga casă fără să bănuiești măcar că acolo se mai află un salon și două camere locuite. Ali întinse deci mâna spre apartament, arătă numărul 3 cu degetele mâinii stângi și tot pe palma întinsă își sprijini capul și închise ochii ca și cum ar fi dormit. O așteaptă în dormitor trei femei, nu-i așa?" spuse Montecristo, obișnuit cu felul de a vorbi al Nubianului. Da," făcu Ali clătinând din cap de sus în jos. Doamna va fi obosită în seara asta," continuă Montecristo, și fără îndoială că va dori să doarmă. Să nu siliți să vorbească. Cameristele franceze trebuie doar să-și salute noua stăpână și apoi să se retragă." Să ai grijă ca însoțitoarea greacă să nu comunice deloc cu franțuzoaicele Ali se înclină Peste câteva vreme se auzi un glas strigându-l pe portar Poarta se deschise, o trăsură trecu huruind pe alee și se opri în fața peronului Contele coborâ, ușița trăsurii fusese deschisă Monte Cristo întinse mâna unei tinere femei înfășurată într-o mantie de mătase verde, brodată cu aur, care îi acoperea chipul. Tânăra prin semâna care îi se întinsese, o sărută cu oarecare dragoste și respect și rosti câteva cuvinte pline de căldură, cărora Monte Cristo le răspunse cu o blândă gravitate în limba sonoră pusă de bătrânul Homer în gura zeilor săi. Apoi Ali porni înainte, purtând o torță de ceară trandafirie, iar tânăra, care nu era alta decât frumoasa grecoaică, însoțitoarea lui Monte Cristo din Italia, fu condusă în apartamentul ei, pe când contele se retrase în apartamentul care îi era rezervat. La o jumătate de oră după miezul nopții, toate luminile erau stinse în casă și s-ar fi putut crede că toată lumea dormea. Capitolul 8 Creditul nelimitat A doua zi pe la orele două după amiază, o caleașcă trasă de doi cai englezești nespus de frumoși se opri în fața porții lui Monte Cristo. Un om îmbrăcat într-o haină albastră cu nasturi demătase din aceeași culoare, cu o vestă albă brăzdată de un lanț de aur uriaș și cu pantalon de culoare alunei, Scoase capul prin ușița caleștii pe al cărei panou era zugrăvită o coroană de baron și și trimise grumul să-l întrebe pe portar dacă contele de Monte Cristo era acasă. Noul venit avea părul atât de negru și atât de coborât spre sprâncene, încât cu greul ai fi putut crede natural, mai ales că nu părea deloc potrivit cu zbârciturile de sub ochi pe care nu îi să și le ascundă. Omul avea vreo 50-55 de ani, deși căuta să pară numai de 40. Așteptând răspunsul, noul venit cerceta cu o atenție deosebit de minuțioasă, cu neobrăzarea aproape, exteriorul casei ce se zărea din grădină și livrelele câtorva servitori care puteau fi văzuți trecând de colo-colo. În ochii noului venit licărea mai mult viclenie decât inteligență. Buzele lui erau atât de subțiri, încât în loc să iasă în afară, îi intrau în gură. În sfârșit, lățimea și proeminența pomeților, semn sigur de retenie, teșitura frunții, umflăturile tâmplelor depășind cu mult lărgimea urechilor prea puțin aristocratice, puteau vădi pentru orice fizionomist caracterul aproape respingător al personajului acestuia, care luau ochii lumii prin caii lui deosebit de frumoși, prin diamantul enorm de la cămașă și prin panglica roșie care îi se întindea de la o butonieră la alta a hainei. Grumul bătu în geamul portarului și întrebă Aici locuiește domnul conte de Monte Cristo?" Excelența sa locuiește aici," răspunse portarul, dar și el întrebă din ochi pe Ali. Ali făcu un semn negativ. Dar," întrebă Grumul, dar excelența sa nu primește," răspunse portarul. Atunci iată cartea de vizită a stăpânului meu, domnul baron Danglar. Dați-o lui de Montecristo și spuneți-i că, trecând spre cameră, stăpânul meu s-a abătut pe aici ca să aibă onoarea să-l vadă." Vorbesc excelenței sale," spuse portarul. O să-i comunice valetul tot ce mi-ai spus." Grumul se reîntoarse la trăsură. Ce s-a întâmplat?" îl întrebă de anglar. Băiatul, cam rușinat de lecția primită, îi comunică stăpânului său răspunsul portarului. Va să zică domnul acesta e un prinț căruia îi se spune excelență și căruia numai valetul are dreptul să-i vorbească. Nu-i nimic. Din moment ce are credit la mine, o să-l văd când o să aibă nevoie de bani." Și, spunând acestea, Danglar se trântie în fundul trăsurii, strigându-i vizitiului în așa fel, încât să poate fi auzit până în partea cealaltă a străzii. La camera deputaților! Printr-un stor al pavilionului, Monte Cristo a anunțat la timp, îl privise și îl studiase pe baron cu ajutorul unui ochian dintre cele mai bune, și cu tot atâta atenție cu câtă cercetase de anglar casa, grădina și livrelele valeților. Hotărât lucru, urâtă creatură mai e omul ăsta! își spuse el cu dezgust, punându-și ocheanul la loc în teaca de fildeș. Cum de nu văd oamenii în el de la prima privire, șarpele cu fruntea turtită. Uliul cu asta bombată și șoimul negru cu cioc ascuțit Ali!" strigă el apoi, bătând într-un gong de aramă Ali se ivi Chiamă-l pe Bertuccio!" adăugă Monte Cristo În aceeași clipă Bertuccio intră Excelența voastră m-a chemat?" întrebă intendentul Da!" îi răspunse contele ai văzut caii care s-au oprit mai adineauri la poartă? Sigur că i-am văzut excelență! Sunt foarte frumoși! Cum se face atunci? Spuse Monte Cristo, și sprâncenele. Cum se face că eu ți-am cerut cei mai frumoși cai din Paris, și că mai există în Paris alți doi cai la fel de frumoși ca ai mei? Cum se face că ei nu sunt în grajdurile mele? Văzând încruntarea sprâncenelor și auzind tonul aspru al vocii, Ali plecă fruntea. Nu-i vina ta, bunul meu Ali!" spuse în arabă Monte Cristo cu o blândețe pe care nu s-ar fi așteptat nimeni să-i o găsească nici în glas și nici pe chip. Tu nu te pricep la cai englezești!" figura lui Ali se însenină. Domnule Conte!" spuse Bertuccio. Caii despre care vorbiți nu erau de vânzare!" Monte Cristo înalță din numeri. Află, domnule intendent că totul e de vânzare pentru cine știe să plătească bine. Domnul Danglar i-a plătit 16.000 de franci, domnule Conte. Atunci trebuia să-i ofer 32.000. El e bancher și un bancher nu scapă niciodată prilejul să-și dubleze capitalul. Domnul Conte vorbește serios? întrebă Bertuccio. Monte Cristo își privi intendentul ca un om uimit că îndrăsnește cineva să-i pună o întrebare. De seara am de făcut o vizită," spuse el. Vreau să găsesc în hămați la trăsura mea, cu hamuri noi, cei doi cai despre care vorbesc." Pertucio se retrase salutând, dar lângă ușă se opri. La ce oră dorește excelența voastră să facă vizita?" La cinci," spuse Montecristo. Atrag atenția excelenței voastre că acum e ora două," cuteză intendentul. Știu," se mulțumise să-i răspundă Monte Cristo. apoi întorcându-se către Ali îi spuse. Pune să fie trecuți toți caii pe dinaintea Doamnei ca să-i aleagă pe cei ce îi vor plăcea mai mult. Întreabă dacă dorește să ia masa împreună cu mine. Dacă n-are nimic împotrivă, masa să fie servită în apartamentul ei. Acum du-te." Iar când ajungi jos, trimitem valetul." Abia dispăruse alii când valetul intră. Baptistin," îi spuse Contele, ești de un an de zile în serviciul meu. Acesta e timpul de încercare pe care îl pun de obicei oamenilor mei. De dumneata sunt mulțumit." Baptistin se înclină. Rămâne de știut dacă și dumneata ești mulțumit de mine." Vai, domnule Conte!" Se grăbi să răspunde Baptistin Ascultă până la capăt urma contele Câștigi 1500 de franci pe an Adică leafa unui ofițer vrednic și viteaz Care își riscă viața în fiecare zi Ai o masă cum și-ar dori să aibă mulți șefi de birou Slujbași nefericiți Mult mai ocupați decât dumneata Deși ești servitor ai dumneata însuți servitori care îți îngrijesc rufele și hainele și în afară de cei 1500 de franci pe care ți-i plătesc, îmi mai furi la cumpărăturile făcute pentru îmbrăcămintea mea aproape încă 1500 de franci pe an." Excelență! Nu mă plâng, Baptistin. E firesc să fie așa. Aș vrea totuși ca lucrurile să se oprească aici." N-ai să găsești nicăieri un post asemănător cu acela care ți l-a dăruit norocul. Nu-mi bat niciodată slugile, nu jur niciodată, nu mă înfuri niciodată. Iert întotdeauna o greșeală, însă nu iert niciodată o neglijență sau o uitare. Poruncile mele sunt de obicei scurte, dar limpezi și precise. Îmi place mai bine să le repede două și chiar de trei ori decât să le văd înțelese pe dos. Sunt destul de bogat ca să știu tot ce vreau să știu și te previn că sunt foarte curios. Dacă voi afla deci că ai vorbit despre mine, fie lucruri bune, fie rele, că mi-ai discutat faptele, că mi-ai supravegheat purtarea, ai să fii dat afară imediat. Nu-mi previn servitorii decât o singură dată. Iată-te prevenit. Poți să pleci." Baptistin se înclină și făcu trei sau patru pași, gata să plece. Ascultă, urmă contele, uită să-mi să-ți spun că în fiecare an pun deoparte o anumită sumă de bani pentru oamenii mei Cei concediați pierd banii aceștia care le revin celor ce rămân pentru a se bucura de ei după moartea mea S-a împlinit un an de când ești în slujba mea, averea dumitale a început să se înfiripe, sporește-o Cuvântarea asta, ținută în fața lui Ali, care stătea nepăsător fiindcă nu pricepea o babă franțuzească, a avut asupra lui Baptistin un efect lesne de înțeles pentru cei ce au studiat fiziologia servitorului francez. Voi încerca să mă conformez întru totul dorințelor excelenței voastre," răspunse el. Mă voi forma luându-l ca pildă pe Ali." Nu-i nevoie," spuse Montecristo cu o răceală de marmură. Ali are și multe lipsuri amestecate printre însușiri. Nu-l lua drept exemplu, căci Ali e o excepție. El nu-i plătit, nu e servitor, ci e sclavul meu, câinele meu. Dacă nu și-ar face datoria, nu l-aș alunga, ci l-aș ucide." Baptistin făcu ochii mari. Te îndoiești de asta?" întrebă Montecristo și îi repetă lui Ali aceleași cuvinte pe care i le spusese în franțuzește lui Baptistin. Ali ascultă, zâmbi, se apropie de stăpânul său, puse un genunchi la pământ și îi sărută mâna respectuos. Adausul acesta la lecție îl uimi la culme pe valet. Contele îi făcusem lui Baptistin să plece și lui Ali să-l urmeze. Trecura amândoi în cabinet... Și vorbirea acolo o îndelungată. La orele cinci, contele bătu de trei ori în gong. O bătaie îl chema pe Ali, două pe Baptistin, trei pe Bertuccio. Intendentul intră. Caii mei, spuse Montecristo. Sunt la trăsură excelență, răspunse Bertuccio. Să vă însoțesc? Nu, să meargă numai vizitiul, Baptistin și Ali. Coborând, Monte Cristo văzut în hămați la trăsura sa, trăpașii pe care îi admirase dimineața la trăsura lui Danglar. Trecând pe lângă ei, le aruncă o privire. Sunt într-adevăr frumoși. Bine ai făcut că i-ai cumpărat. Atâta doar că ai cam întârziat." Excelență," spuse Bertuccio, nu mi-a fost deloc ușor să-i capăt. Au costat o avere." Și pentru asta ca ei nu mai sunt frumoși?" întrebă Montecristo, în din numeri. Dacă excelența voastră e mulțumită," spuse Bertuccio, atunci totul e bine." Unde merge excelența voastră?" În șose Dantan, la domnul baron Danglar." Discuția aceasta avea loc pe peron. Bertuccio făcu un pas cu gând să coboare prima treaptă. Mai stai!" Îl opri Montecristo. Am nevoie de un teren pe țărmul mării, în Normandia, de pildă, între Le Havre și Buloni. După cum vezi, îți las destul spațiu să alegi. Pe domeniul acesta o să trebuiască să existe un mic port, un golfuleț unde să poată intra și rămâne corveta mea. Ea n-are nevoie decât de o adâncime de vreo 5 metri. Vasul... Va trebui să fie gata de plecare la orice oră din zi sau din noapte, când îi voi da semnalul. Interesează-te pe la toți notarii despre o astfel de proprietate. Când vei afla ceva, du-te să o vezi și, dacă vei fi mulțumit, cumpără o pe numele dumitale. Corveta e acum în drum spre Fecam, nu? Chiar în seara când am părăsit Marsilia, am văzut-o pornind în larg. Și iahtul? Iahtul a la primit ordin să rămână la martigiu. Bine, să mai scrii din când în când, capitanilor, ca să nu-i lași să doarmă. Dar în privința vasului cu aburi. A vasului de la șalon? Da, aceleași ordine ca și pentru cele două corăbii cu pânze. Bine, de îndată ce cumperi proprietatea de la țărmul mării, să rânduiești popasuri din 10 în 10 leghe pe drumul spre nord și pe drumul spre sud. Excelența voastră se poate bizui pe mine. Contele făcu un semn de mulțumire, coborâ treptele și sări în trăsura care, trasă de minunații trăpași, nu se opri decât în fața locuinței bancherului. Danglar prezida o comisie pentru construirea unei căi ferate, când i se anunță vizita lui Monte Cristo. De altfel, ședința era pe sfârșite. Auzind numele contelui, banchierul se ridică. Domnilor," spuse el adresându-se colegilor săi, dintre care mulți erau membrii onorabili ai uneia sau alteia dintre camere, Iertați-mă că vă părăsesc astfel, dar închipuiți-vă. Casa Thompson French din Roma îmi trimite un anume conte de Monte Cristo." Deschizându-i la mine credit nelimitat. E gluma cea mai nostimă pe care corespondenții mei din străinătate și-au îngăduit vreodată să mi-o facă. Pe cinstea mea, vă dați seama ce curiozitate m-a cuprins și mă stăpânește încă. Am trecut azi dimineață pe la așa zisul conte. Dacă ar fi un conte adevărat, vă închipuiți că n-ar avea atâta avere. Domnul nu primea musafiri. Cum vi se pare?" Nu-i așa că jupân Montecristo își dă aere de alteță sau de femeie frumoasă? Altminteri, casa situată pe și care e a lui după câte am aflat, mi s-a părut curățică. Dar un credit nelimitat, urmă Danglar zâmbind cu zâmbetul lui răutăcios, cere ca bancherul la care este deschis să fie tare pretențios. Mă grăbesc deci să-mi văd omul. Cred că vor să mă înșele, dar habar n-au cu cine au de-a face. O să râdă mai bine cineva râde la urmă. Terminând de spus cuvintele acestea cu o afectare care îi umfla nările, baronul își părăsi oaspeții și trecu într-un salon alb și auriu care stârnea multă vâlvă în șosea d'Antane. Acei poruncise să fie primit oaspetele pentru a-i lua ochii din prima clipă. Contele stătea în picioare privind câteva copii de alban și de fatore, vândute banchierului drept originale și care, așa copiii cum erau, nu se potriveau deloc cu zorzoanele de aur și de toate culorile care împodobeau tavanul. La zgomotul pe care danglar îl făcu intrând, contele se întoarse. D'Anglar salută cu o ușoară înclinare a capului și-i făcu semn contelui să-i aloc într-un fotoliu de lemn, poleit și îmbrăcat în mătase albă brodată cu aur. Contele se așeză. Cu domnul de Monte Cristo am cinstea să vorbesc? Iar eu am cinstea să-i vorbesc domnului baron D'Anglar, cavaler al legiunii de onoare, membru al Camerii Deputaților? Monte Cristo înșirase toate titlurile scrise pe cartea de vizită a baronului Danglar simți pișcătura și își mușcă buzele Iertați-mă, domnule, că nu v-am dat de la început titlul sub care ați fost anunțat Dar știți, trăim sub un guvernământ popular, iar eu sunt un reprezentant al intereselor poporului Astfel că, deși vă păstrați deprinderea de a vă numi baron, ați pierdut-o pe aceea de a le spune altora conte, răspunse Montecristo. Eu, unul, nu țin deloc nici măcar la titlul meu, domnule, răspunse Danglar nepăsător. M-au făcut baron și cavaler al legiunii de onoare pentru câteva servicii aduse, dar... Dar ați abdicat de la titluri, așa cum au făcut pe vremuri domnii de Montmorency și de Lafayette. Era o pildă bună de urmat, domnule. Nu e tocmai așa, răspunse Danglar stânjenit. Pentru servitori, înțelegeți? Da, pentru oamenii dumneavoastră sunteți monseniorul, pentru ziariști sunteți domnul, pentru alegători sunteți cetățeanul Danglar. Nuanțele astea sunt foarte potrivite unui guvernământ constituțional. Le înțeleg perfect. Danglar își mușcă buzele. Dându-și seama că pe terenul acesta era mai slab decât Monte Cristo, încercă să revină pe un teren mai bine cunoscut. Domnule Conte, spuse el înclinându-se, am primit o scrisoare de înștiințare din partea firmei Thomson french sunt încântat, domnule baron! Dați-mi voie să vă spun așa cum vă spun oamenii dumneavoastră. E un obicei prost lua din țările unde mai sunt încă baroni, tocmai pentru că nu se mai fac alții. Vă spuneam că sunt încântat. Nu voi mai avea nevoie să mă prezint eu însumi, așa că sunt scutit de un lucru stânjenitor. Așadar, ați primit o scrisoare de înștiințare?" Da," răspunse Danglar. Vă mărturisesc însă că nu i-am înțeles prea bine sensul. Nu, zău! Și chiar am avut cinstea să trec pe la dumneavoastră ca să vă cer unele lămuriri. Cereți-le, domnule, iată-mă, sunt gata să vă ascult. Scrisoarea cred că o am la mine, spuse Danglar și o căută prin buzunare. Da, iată-o! Scrisoarea aceasta îi deschide domnului conte de Monte Cristo... Un credit nelimitat asupra casei mele. Și ce vi se pare nelămurit în asta, domnule baron? Nimic, domnule, doar cuvântul nelimitat. Oare nu-i un cuvânt bine scris francuzește? Înțelegeți, l-au scris niște germani Ba da, domnule, din punct de vedere gramatical n-am nimic de zis, dar din punct de vedere contabil se schimbă lucrurile." Oare casa Thompson-French nu e absolut sigură după părerea dumneavoastră, domnule baron?" întrebă Monte Cristo, prefăcându-se cât putea mai naiv. Drace, asta m-ar indispune, fiindcă am ceva capital depus la ei." Nu, nu, e absolut sigură," răspunse Danglar cu un zâmbet aproape jocoritor. Dar sensul cuvântului nelimitat în materie de finanțe e atât de vag?" pe cât e de nelimitat, nu-i așa? întrebă Montecristo tocmai asta voiam să spun și eu, domnule vag însă înseamnă nesigur și, cum spune înțeleptul când e vorba de un lucru nesigur, abține-te cu alte cuvinte, dacă firma Thomson French are chef să facă prostii, firma Danglar n-are de gând să-i urmeze pilda cum asta, domnule Conte? Da, fără îndoială. Domnii Thomson, french fac afaceri fără cifre, dar domnul Danglar are o limită pentru afacerile lui. E un înțelept, cum spunea Maia Dinaori." Domnule," răspunse bancherul cu trufie, nimeni încă nu mi-a numărat banii din casă." Atunci se pare că voi începe să o fac eu," răspunse Monte Cristo cu răceală. Ce vă face să credeți asta?" Lămuririle pe care mi le cereți, domnule, și care seamănă foarte bine a șovăieli, danglar își mușcă buzele. Era pentru a doua oară când se simțea învins de omul acesta și acum chiar pe un teren propriu. Politețea lui Baț jocoritoare era prefăcută și atingea îndeaproape limita numită neobrăzare. Monte Cristo din potrivă Zâmbea cât putea mai grațios și avea atunci când voia un aer naiv care îi dădea multe avantaje. În sfârșit, domnule," spuse Danglar, după o clipă de tăcere, am să încerc să mă fac înțeles rugându-vă să fixați dumneavoastră și vă suma pe care doriți să o luați de la mine." Domnule," răspunse Monte Cristo hotărât să nu dea înapoi nici cu un deget măcar, dacă am cerut un credit nelimitat asupra dumitale, tale, e tocmai pentru că nu știam exact de ce sume voi avea nevoie. Bancherul crezu că în sfârșit sosise momentul să învingă. Se răsturnă în fotoliu și îi spuse zâmbind greoi și trufaș: Nu vă temeți să cereți oricât. Vă veți convinge că cifra casei danglar, oricât de limitată ar fi ea, Poate să mulțumească cele mai mari cerințe și chiar dacă ați dori un milion?" Poftim?" făcu Montecristo. Spuneam un milion!" repetă de anglar cu la prostiei. Ce să fac un milion?" întrebă Contele. Dacă nu mi-ar fi trebuit decât un milion, nu mi-aș mai fi deschis credit pentru atâta lucru." Un milion? Dar am totdeauna un milion în portofel sau în trusa de călătorie." Și Monte Cristo scoase dintr-un carnețel în care își ținea cărțile de vizită, două bonuri de câte 500 de mii de franci, fiecare plătibil la purtător din tezaurul statului. Un om ca danglar trebuia răpus, nu pișcat. Lovitura de măciucă își făcu efectul. Bancherul se clătina simțind că-i vine amețeală. Holbă spre Monte Cristo ochii rătăciți cu orbita mărită peste măsură. Haide, haide, mărturisiți-mi că vă îndoiți de casa Thomson french continuă Montecristo. Doamne, cum nu se poate mai simplu. Am prevăzut că o să se întâmple așa și, deși nu mă pricep la afaceri, mi-am luat unele măsuri." Poftim încă două scrisori asemănătoare cu aceea adresată dumneavoastră. Una este de la firma Arsteinescol din Viena către domnul baron Rothschild, Cealaltă este din partea casei Bering, din Londra, către domnul Lafit. Spuneți doar un cuvânt, domnule, și vă voi scăpa de orice grijă, ducându-mă la una sau la alta din aceste două case. Lovitura așa atinsese ținta. Danglar era învins. El deschise tremurând scrisoarea din Germania și scrisoarea din Londra, pe care contele îi le întindea cu vârful degetelor. Cerceta autenticitatea semnăturilor cu o minuțiozitate care ar fi putut să-i separă lui Monte Cristo, o insultă dacă n-ar fi ținut seama de la banchierului. Iată trei semnături care prețuiesc multe milioane, Rosti ridicându-se ca pentru a saluta puterea aurului, întruchipată în omul care se găsea dinaintea lui. Trei credite nelimitate asupra firmelor noastre. Iertați-mă, domnule Conte, dar deși nu am nicio umbră de neîncredere, sunt totuși uimit O firmă ca a dumneavoastră n-ar trebui să se uimească între atâta, spuse Monte Cristo politicos Așadar, puteți să-mi trimiteți niște bani, nu-i așa? Vorbiți, domnule Conte, sunt la ordinele dumneavoastră